Euskal Kostako boluntario taldeak antolatu du kanpaina bat agerian ez hartzeko lotuak direla azienizamendu sistemarekin. Kostaldeko hiri haundietan zertan dira jexkia azienizamendu sistemak denak denek araudiak xeitzen dituzte? Bai, ehm, errikoitzei gienenak, bai, denek denek ganezagun e, ehrespetatzen dituzte legeak, hortik ez da ezabaterar arazorik, gero pentsatzen dut e, aipatzen dutzun gaia dela saneamendu sistemen Egoera, ez? Bo, em, badakigu badirela, labur bilduz bi aukera ondi saneamendu sistema bat eramateko. E, alde batetik, saneamendu, bakarkako saneamendu sistema, e, zeinetan etxeko urerabiliak euri urekin e, batzen diren eta beste saneamendu sistema bat, hori deitzen dena biko iztua eh separatzen diren urerabiliak euri zurekin hiri handi batzutan badira ja, adibidez oni banelu ez dira banatuak ez ez dira banatuak bo ala ere e, aspimaratu ba, bat dena da e, se, pasatzeko bakarkako saneamendu sistema batetik separatu batera gastu ekonomiko handi handia dela eta ez dela e, inbertsio bat segidan edo bapatean egiten dena Horri ongi kontutan hartu behar da. Eta, Prezeski, imertxuen egiteko, inbiztenzi amenduen egiteko, ez da dirua beti eh, aitzakitzat ez dute beti hartzen al eh, instituzio publikoak, mentobaten buruan, ingurumenaren alde jotzeko, behar dira, behar da dirua ez Bai, hala da, hala e, ere, e, azpimahetzeko da, ez direla bakarrik, e, ur, gure um, ureko ondakinen arazoa ez dela bakarrik e, saneamendu amendu sistemean oinahitzen. Eh, eh, Bona, eh, komentatu behar da ere, gure ureko ondakinak mugiztu nahi baditugu, eh, guk, baita egitarrak, eta egunero ondakinak er, eh, sortzen eta eragiten ditugunok, gure esku izaten da ere ondakin hauen eh, maila, eh, mugistea, ze jakin behar da, eh, gutien kutsaten den ondakina, sohtzen ezen ondakina dela. Voluntario talde horren, kanpaina zehktan da, mementu enten? Bai, beraz, atzo igandean e, igande abendoren 14ean eginda eh bilketa bat, deitzen dena, bokaliko hondartzan Eta, beraz, Euskal Kostako talde horrek abiatu zuen deia dola kasi urte bat kanpaina hori. kanpaina hori nizena daitzena Jotur Alain Woyer. E, Bizkat, komentatu duzu hastapena, baina, elabor bilduko dut zertan hori nahitzen zen, asiera batean e, ideia zenera guztaz, elotura bat zen urera bilien eta ondartzara iristen ziren ondakinaren artean. Eta, beraz, egia da, ondartza askotan topatzen ditugula, e, komuneko zuluetatik erori daitezken edo bota daitezken ondakinak. Hau da, e, Belagiak arbitzeko makiltxoak, materiali hienikoa, e, sendaga ikasak, edo dentifrizetako tapa, tapa hauek. Eta hori guziak erabaten gaitu gogoetat zera guk zera bilpen egiten dugun ondakinetaz eta nola nola klatzen ditugun, hori zen astapeneko idea. Eta ondak to baten ziren ondakin hauekin egiten ziren e, zera kit batzu edo pakete batzu, bidaltzeko e, jazko hauteskundetan hauteskundetan aurkezten ziren hauttetsiei. Ikusteko ze egiteko ziren e, alde batetik uraren kalitatea hobetzeko eta bestetik ureko ondakiak mugisteko. Beraz, bai, komentatzen ikomentatzen zen sanean mendu sistema, baina ez ba kajik, gai batzu ere. Eta horrentxe bertan, e, Euskalko Ostako voluntario taldea, ari da saiatzen biltzen eizarako kartutsak eta e, plastikozko e, mikro... Nola egan, deitzen da frantzerez, granule. Dira, le, dan plastikoa egiteko erabiltzen den le, lehen gaia. Eta beraz hori guztia bildu ondoren ba, kanpaina berezi bat egingo du bi ondakin hauen inguruan e, e, Adiera aztera emateko bi ekintza edo aktivbita egiten dituak e, egitarakk eremu honetan eta kantitate ondian e, eragiten dituna ondakiak. Beste Beste kanpaina baten aipatzeko xabina horkat, erabilera bakarriko plastikozko bolsak Europako Parlamentuan astezken untan bozkatuko da. Horen karietarat, sarfraidorek, lobilanaren edo presione ezberdinen debekatzeko, hor ere, haute txekin sartuzizte hagemanetan zertan da? Bai, e, komentatzeko bakarrik, sufretekik badu bulego bat Bruxelasen, e, Belgikan, eta handik egiten den lana bai da erabat lobilana. Beaz, lobilana zer da, lobilana da e, legeetan eragitea. Hau da, e, ateratzen diren, bai Europa mailan ateratzen diren legeetan, bai Nazio mailetan ateratzen diren legeetan, aztertzea lege horiek eta e, ekartzea e, gizarte zibileko eragile bezala e, legeako betzeko aterabideak. Egenbatak bai sufraidezek azken urteetan lortu dela leku aski garantzitsua izaten organo kontsultatibo bezala e, olako legeetan. Horreintxe e, bertan, erabilera bakariko plastikozko poltsen historia neko luzea da, e, labur biltzeko kontutan hartu bat diren datak dira, bimena tamairuko azaroan, Europak komisioak aurkeztu zuela, lege proposamen bat, e, estatu, Euro, Europa osatzen duten estatukidei e, plastikozko poltsen inguruko e, mugiste objektiboak emateko, Alda hainbat urteetan bazutela 150ean mugiztu, bon, eta, Bo, eta estatukidek bazituzten hiru aukera. Eh, mugizpena, eh, preventzio ekintzak egitea edo debekatzea, erabat. Beraz lege hori gero pasa zen Parlamentura 2014eko udaberrian eta horai ari da bozkatzen edaria estatukideak eh kontseiluan ikusten lege hori onartuko duten edo ez, naziobakoitza. Egi alde bakoitzari da ikusten nola. Eta egia da, e, f, nahiko zaila egiten ari da adostea lege hori e, estatu kide guzien artean, baitira estatu batzu, e, nahiko hau jerakoak direnak, eta hauen artean ekokatzen da Frantzia eta alde batetik, eta Espania eta Belgika bestaletik. Eta badira beste egialde batzu, nahiko... E, pixkat eh, hotzak, edo hotzak direnak lege hori, eta direz hauen artean, bat opatzen dugu egesuma batua, Polonia eta ekialdeko aldeko egiak. Beraz, orain bertan ari dira hainbat bilkura egiten, eta abenduaren amazazpian hori da, stazkenean, azkenean, eh, alde bakoitzak, bozkatu beharko du, ze, ea ados den edo ez, parlamentuak aurkeztutako legeo hori egespetatzeko. Hau da, eh, mugiste, El buruak, pastikozko bolsen erabilera bakaiko pastikozko bolsen mugisteko edo ere debekatzeko aukera badu. Eta beraz egiten duena e, dola hilabete bat orai da sare e, sozialetako ekintza handi bat e, nun deitzen saion Erritarrari Europa osoan zehar bere errialdeko ministeritzari eh mezu bat e, igortzen egun horretan, hau azkenan bozka desan lege orjanale. Zergastik dira desberdin tartson horiek Zer ze argumentu dute ez debekatzeko? E, argumentuak, e, gauza da, plastikozko poltsak eguneroko dola, ezagun ogeita maha, berrogei bat urte, plastikozko poltsak bilakatu dira eguneroko material bat, eta plastikozko poltsenin guruan e, sortzen da industria bat, sortzen dira enpleguak, eta e, bali, bai badira e, erialde batzu, auge ikusi dutena em, plastikozko poltsen inguruan izango ziren kalteak, izango ziren eraginak eta hori auge egiteko hainbat politika mandituztenak martxan alde batetik jendea kontzientziatzeko, eta bestetik em, industria hori industria ori, transizio batek hartzeko. Eta badira beste ege alde batzuk, oraindik plastikozko poltsekin egiten dutenak, edo kontutan hartzen dutena plastikozko boltsa bere eguneroko e, sisteman. Eta gutxi gora bera, hori da, e, azken filan, prebentziorako politikak ere e, ematen dute gaztua iniz, eta... Prebenzio politika gabe ezin dugu, ez edo ezin da, e, olako kanpaina bat edo olako politika bat martxani Debeku bat ezin da prebenzio kanpaina gabe martxani ahi. Xabina, horkat, elduden urteari begira ezagiko gira, eta allaketa klimatikoa zabendoan, elduden urtean, kopo goita bat antolatuko da Parisen bielburun agusirekin, aipatuko ditugu istantean, baren lehenik horren prestatzeko nazio batuen arteko erakundeak, ar ar ar ar ar onuk antolatu Peruko konferentzia bururatu da, akordio bat, ak dietxida, menen aintzina ez, ororenburu. Bai, hala da, e, beraz, gogorazteko, hori e, kop hogei e, da bildu dira, beraz, e, nazio batutako dugutako, bo, euntalaro bat erri alde, nazio batuak deitutako kop hogei bilkuran, e, abenduaren batetik hamabira, bo, hamabia mairura eluzatu, eluzatu da, azkenean, e, iragan den beraz, topaketa eta hori, E helburua, kopo gehiaren helburua zen e, Kyotoko protokoloari segipen bat ematea eta ere helduen e, urteko Pariseko testu ofiziala e, abiatzea, ze jakin bar da helduen urtean Kop, hogeita bat Parisen iraganen dela eta bada nora e, jano espekttiba initz e, gen, asko espero da, dahelduen urteko kop hogeita batean hogeita bataz zeok zinez kiotoko protokoloari seguida bat emanen zaolako. Gako oroko goraatu kiotoko protokoloa zela, berotegi efektuko gasak e, mugisteko helburuak e, markatu ziren lehen e, hola, Bilkura handia. Bai, braz, oroko gehan, ze, ze ateratzen da hortik, bai e, iz, bazirela esperantza initz, baina e, ez dela gauza initz adostu, eta egia da azken biegunetan amabia mairu horretan tentxio asko sortu da, eta azken momentuko bilkura initz, zainitz, egin dira, le, e, lege do testu adostu batera argi batzeko. E, beti komentatu izan dena da, espazio gehiegi eman zaiola Energia fosilak sustatzen dituzten presa lobiei, ba, bat, dibiaz, edo bezalako enpresa batzuei eta zientifikoai, ez nahikoa leku eman. Erraten da ere, em, em, erialde garatu entzat eman direla aukera batzu, baina erialde ez garatuentzat edo pobre enzat. beti berdin er, ez dela soberak auza laguntza gutxi ematen zaiela. Eta gero, ala ere, bada nota positibo bat emateko. E, janberda, behogoitamak egialdek petizio bat e, sustatu dutela. Bi mila eta behogoitamak karbono emisioak eliminatzeko, hori da petizioaren helburua. Beraz, e, zera, energia hau fosila, gaza, karboia, petrolioa. Eta hoena artean, badirea, Europako egialde batzu, eta ere, Latin Amerikako beste egialde batzu. Eta komentatu nahi duena da, bauri 2018an, urtean, nuortean, abenduan, kopo gehita batean, Pariseko protokoloa idatziko da, eta adostuko da. E, 2018an funtzionatzen hasiko dena, eta beraz, hori hasiko denean, kiotoko protokoloa bukatuko da, eta bukatut zaten manena. Parisean, zein neukik esperoduzue hartu ezaitea, eta berezikiago behar badai txasuaz? Bai, e, guk sufraiderrek egiten dugun hori uh, sufraideren aia da eh laburbilduz ozeanoa kontutan hartua izan dadin e, e, aldaketa klimatikoen efektuen e, negoziazioetan. Alda. Ze, bon, e, ozeanoak badola gaitasuna handia klima irregulatzeko, ozeanoak egiten duna da zehobi e, karbono dioksido guztia surgatu eta oksigeno bihurtu, eta baditu beste bertute hainitza zehanuak. Eta beraz, guk nahi duguna da alde batetik, ozeanoak kontutan hartua izan da den e, negoziazioa huetan, eta alde bat besta aldetik, e, gizarte zibilak bere iritzia eman da, dezan aldaketa klimatikoaren e, adaptazioaren inguluk, inguruko inguruko leger dietan. Kontu, e, kontsidatzen baitugu ez dela nahikoa kontutan hartua, beraz, gizarte zibilean, sartzen ega, hainbate erakunde, e, baita ere, eritajak. Beraz, baita, guk nahi genukena da, e, ozeanoa negoziazioetan sartua izateko, ikerketa zintifikoa, indartua izan den ozeanoa eta aldaketa klimatikoak duen ahemana agerian usteko. Baitakigu, e, bera, aldaketa klimatikoak, maritolain batera ginozeanoan eh hauetariko batzu dira asidifikazioa, ur mailaren igotzea eta horrek dakazten ondorioak, e, adibidez erosioa edo dira ahultzea, e, e, eta bai laburbilduz Guk hori nahi dugu, beraz hori sustatu alizateko sortu dugu plataforma bat deitzen dena ozeanoa eta klima, eta deia hemendik duela haste batzu izan dugu e, itzaldi bat, lehen itzaldea, plataforma horren baitan, eta beraz, plataforma horren bidez egin nahi duguna da, debatea sortu gizarte zibilean e, gai hori ateratzeko, ozeanoaren eta aldak, klimatik, aldak eta klimatikoaren arteko lotura hori. Eta bestalde, e, eginen duguna ere, e, kop ogeita batari begira, da e, Sufrider Campus Tour ogeita bat, e, beraz, uriztango e, da, ibilbide itineranti bat, ezkuntza lanadona helburu eta beraz, abiatuko dugu ekainaren sortzean, ozanuaren egunakari, nazio, ozanaren nazioarteko egunakari, eta e, gure helburua da egitea, ogeita bat ere mutan ibiltzea, hezkuntza lan bat eramateko beraz, Hezkuntzalan hogeek izan ditzake aurpegi bedinak izan daitezke erakusketa bidez, Apening bidez hitzaldi bidez proiekzioen bidez eta e, itur, itinerante izannen duen helburua izango da alde batetik geria e, ba, batez ere kontzentziatzea egita eta erakustea berak badola paper bat aldaketa klimatikoaren eraginean bere egunerokotasunean. eta beraz Azken bidan hiru helburu dira. Alde batean, aldatetik erakutsi nola ozeanoa zein den ozeanoren papera klimaren erregulazioan. Gero, erakustea zein diren deso, desoreka klimatikoaren efektuak bai ozeanoan bai itsasertzan eta bestetik lantzea zein aterabide ematen altzaion bai egundekotasunan aldaketa klimatikoaren efektuei eta ze adaptazio mota guk iritarguez hala barku dugu non hartu edo ez eh murrizketa eh, eragiteko. Bukatzeko <coughs> bai, Xabina Urkad, bi itsas ekimena ipatu behar ditugu 2005-tean. Aste buru berezi bat martxuan, eh? Monakoko konferentzia praztikoaren murizketaz. Bai, e, komentatu helben urtean, beraz 2005-tean, oso pozigira itxas ekimenen augei garen edizioa ospatuko baitugu Eta hori ez da guti. E, beraz itxas ekimenak e, dira ureko ondakinen gaia edo problematika azaleratzeko ekimena. Eta e, hori azaleratzeko, antolatzen dira e, ondartza, laku, ibai, e, garbiketak, eta itxasonduen garbiketak, eta kontzintzazio lan bat eramaten alda. Horken e, karietara, erran duzun bezala, Monakon konferentzia bat antolatuko da, martxoaren hamar eta amaikan, e, eta batez ere mikro, plastikoen inguruan zentratua izango da. Eta gure helburua izanen da, hortan, e, ekonomia zirkulara, Lantzea, eta ikustea, zeinen lotura ekonomia zirkulara eta urekondakinen artean, enpresak ere barne izanen dira, e, e, topak eta hauetan, eta elburunagusia izanen da ikustea nun diren e, e, traba, m, urekondakinen kontra bohokatzeko, nun diren trabak, bai enpresentzat, bai legealdetik eta saiatzat traba hauek e, arintzea edo aterabideak atxematea traba hauei. E, eta gero komentatu. Itxasekimenen, naiz eta itxasekimenak antolatzen aldiren urteo soan zehag, e, gure itzohdun nagusia emanen dugu martxoaren emeretzitik ogeita bira, eta, baita, Europa mailan batuko gira European Cleanup Day, deitzen den egunari, hori maiatzaren zortzian, ere itzohdun nagusi bat dela, e, hor, zinez, batzen gira Europa osoko e, elkarte erakunde desberdinak e, komisioarekin batera, Europar Komisioarekin batera, eh, agerian emateko egun batean, ureko ondakinen problematika Europa mailan. Hortan, utziko dugu, demora entzina baitua gure Xolaxalia Sabina Urkadas, sarfraido egitik, helu uh, zinen, mile esker. Mile